Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, assalatu, assalamu ala rasulillah, ala alihi, assahbihi, anwela. Të nërur, assalamu alaikum. Jemi dhe sëtë në takimin rëdhës me meditimin e ajeteve të surës al-Nbija. Nëmër e gjitha këtu edhe që pojë kalujm, meditujnë shumë të për të rëjtëm koment. Mërë pojë që dhimi është që të japim e të një kuptim për gjithë shumë nga njerë me disa detajë që të ndihmojmë do tët të meditimin dhe kuptimin e detajeteve dhe që ledzimi të rritë e ketë një përjetim më ndryshe nga ledzimi i zakon shumë dhe i rëndamd. Allah që levale në vjim përmend një loj, një le absurditeti që kalun e përte i dhujtarët e mekës. Dhe të gjithë dhe që فصبرت ان يكن رب نطورا project 6 متى الله يظن واذا راك الذين كفروا ان يتخذوك ال اي يتخذونك اله وزا هذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون 36 انبياء كنتشوين تي اتاش ممون تترتوين تي متولج tallën me ty. Kur të shuhin, që ka këtë shpreje, kur të shuhin, tallën me ty. E pasë të i thonë, a kjo është taj që i përmenë në zotë aton? A kjo është taj që përret keqë për zotë aton? Ndërsa ata harohin se e muhojnë të gjithë pëshërshën. E muhojnë Allah në të barë këtë në. Aranisht e ofendojnë Allah në gjithë lehuana dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe filasin keqë për te, kur e muhojnë Muhammedin s.a. Kësushpreja e parë në fillem këllatët kur të shojnë ata. Kjo është zakoni i ziliqarve, i njerëzë me ndjem lejnë. Po sa të shojnë njerën i cili, rralë është për i kërsnën interesit të tjune. Po sa të shojnë, pa fulla i fare, po sa të shojnë, ndijën të rezikuar. Unë dezit me një herë, zilia. Unë dezit me njerë i nati, një zjarë i brendshëm dhe duke mos pasme të menagjojnë këtë zjarë të brendshëm, këtë ino të brendshëm, munduën që ta është më të kërënjët në talje, të talën me ta. E përshfaru talën me për i gamveri në Ali Hissat osa, a kjo është a që përpërmen zotëa ton? On, ata kanë zotëna shumë të respektuar, ata kanë do tate a, me të brendisë zotëra që meritojnë respekt, nështë a kjo i gjori nuk din me kë dhe kat kompon dhe kpo e pergjo. Cil zotra? Për cil zotra realisht po po po rafuzon të bëgam sadosen. Për gur, për bestytni, për gjëra realisht ë të panjeshme, për dru, për cung që vet i kanë ndërtu, vet i kanë i kanë skulptu. Dhe këtë i ështëonjë për të madhe pegamerit sërëllasërem. Së kur, kur dikur flet për dungurit negative. Të let për të kështijet në shëshni. Dhe dikur shkopat pasaj fort për të u, dhe të si po flet për të u. Për qëfar kemu në kopë? Për qëfar ki, për qëfar respekt të kërkan? Nërësa shikujnë këtë absurditet, ata e shonjën si, do të thot, shumë të madhe, e shonjën uh, kiamet të madhe, kur pegamerit fletë për idhët, se nuk s'jelin dëmë as dobi, ata nuk kanë asgjëndorë. Ralesht, ata e një asgjë, ata e një heqë. Dhe kjo dukët e madhe. Si fleshtu për zotë në tonë, në kjo fëndu. Dërse në anën tjetër, në anën tjetër, ata flasin keqë për Allah në gjellëvëra. Kryus në gjithësis. Flasin keqë për pejgamber në zotët të bare kotarë. E mëhoj libë në zotët gjellën gjellë kryuasi, dhe inati dhe gjelozia nuk pojlim me mësusit si dhuta, e kjo pas e nuk pojban që të kthejnë vetë në tjune, e pojahudhen falën të pegamiri së në lasën. Nisa kunisht, kështu e njerës ignorant dhe arrogant, në vend që ku të kshilluan të i kthejnë vetë vetës, dhe të medituen rëth që një me zyre, në vend të kësaj ata e hudhen tërë peshën dhe barën mbi dike tjetër, e e fajsojnë dikët tjetër, e shonjë dikët tjetër e kështëmërat. Së kështë në këtë rast, ju ka faj pejgamber e tjene, pësa ata e në të dështuar. Ju ka faj pejgamber e tjene, sa ta ja kanë huqër në besim. Ha i përdo më i këthim besim, e ata ata shë janë me zdyzë jarmeve. Me pranu që pejgamber të më priluzon, problem. Po edhe me mbet në këtë huqëje, problem. E pas taj për këtë uh, huti që ja kanë shaktuar vetës e tyre, � Pastaj, që ka një këtë rajtim, më të bërtit, interesant. Allah u Gjellawana po fletë se këta njerëz absolutisht nuk po mirën ma që a ka arë kënjëri. Mirë po mirën ma pomin e ti, me dukin e ti, me prejardhën e ti, me, me, me, me, me, me, me gjendhën e ti sociali, e kështu më rëdhën. Që fa lide ka këja më të bërtit? Andaj të nërëuar. Këto është në regullë hatashën i madhë për me kuptu kur jimi të drejtë e kërimit për drejtë. Për me kuftu se, kure, dhe dhe të përgjykojmë si duhet, e kure përgjykojmë, dryshe, jo si duhet. Cëllësh kërreku? Kër njeri u kërshin një mendimi, kërshin një thyrje, e përdur logikën e ti, mendimin e ti, analizën, meditimin, në dalet mëndën, atërre është përpje i këpër me qëni drejtë. E po kër njeri u nuk dhe me qëni drejt nuk është i interesuar me pranua të vërtet, nuk është i interesuar me diskutua e në thësatë të vërete, i mkuatronë pasaj aspektin e pësharak, e gënë e ti, zilin, inatën, e kështë më randër. A da këta njerëz, e, e përqeshtën kë, Muhammedin sallallahu a sallam, ju lërëni këtë njeri, që ka kolidhja pa mjë ati, qëfar kolidhja ka babas, ka bab, flet, ullini, bisodani, shikani, a ja që e po flet, ullun i bisedani dhe shikoni, a ës nuk kanë guzim që ta analizojnë të vërtitën, nuk kanë guzim që të, të, të balafasquen me të vërtitën, e më heqë më pak nuk kanë guzim pasaj që dalin publikerit të prorënë, nuk kanë guzim. Kështë në tatë të, të Muhammedit sërëllahu anju sërëllahu anju sërëllahu anju sërëllë. Ajë të utallin me të dhe aje që të pandyshëm këtu të më përshqipje të shumë ta, nga se këtu të dëlshesh dëlsh Uh, pasyra njëriut, që këshë njëri. Njëriu gëdhandët, njëriu formuot, e të vërët formuat në njëri në besimit të rritë në lanë gjellora. Besim në lanë mësë me menunë si duhet, e shvesh nga i natën nga medimalsia, e bënd të gasur të prantë vërën, për kato që vijet. Nërso munges e besimit, pas taj le janë aktivizimin e epshit, egos, i natën, interesave kësë mërat, atë lanë në ruaj. Dhe besimit taj cili Baron mendja e interior gandikimi i epshëllë i notave dhe i mundson që lirshëm kjo kë logjik të punon dhe të rezonon vetë kupton gjerat. Do sa kur nuk ekziston besimi si gardian dhe rojcë dhe mbrojtës i mendjes, atëherë padoshim se dikon do e rrëmben këtë mendje, këtë logjik, këtë Zamerton e rrëmben epshi e pastaj nuk dihet nëse luginë shkatërrohet e nuk vjen se humb neer përfundon Allah ndrohet. Pasojë se kuaj kët absurditet Armiçohet pe gamën e Alestrosa. Pse permision? Kë t'i thëri që hallish vetë ka dashmuar sot i sinqer albesnik. Atë po armiçohet. As po e kundash sot dorso. Kë kan marr për mik gurt, drujt, cungun. Çat absurde. Kë armiçohet, kë që kontribojn, kë që punon, kë që angazhohet, kë që thot për min armiçohet e kush po pa minçohet? Pastaj minçoon arrogantad kriminalët narkotika tani ndëshëm narkodiler tani ndëshëm e kujtun çfarë cita ta ndëshma që njerëzit raleh preferojnë këtë shoshëri do ekshekshionë. Pse gazetar po atë sikur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk lejon që njerëzit dot të a na marrë intereset të punë padresie, të punë padresi, këtë porrim i kufizon qyrësim njerëzit. Qoftë në pozitiv. Eko njerëz që kanë dëshirë të lëshun dashurimin e yepshet dhe në përvecimin e gjërëve e kështëmërat, ndaj kufizimet i ngulfasin, ndaj armitsohin këta, e mitsohin kën. Nëse e keni për armik Muhammed Nesën, e këj keni më armik, Allah në rojtë. Për ndaj, të meditojnë përëdhë këture ndarive të njerëzve, dhe të këti ndikimit të besime dhe legjikës, dhe të ndikimit të epshet dhe i natit dhe zilisë. Këja e të është një regull të jetë i rëndësishën për të kuptu se si duhet me upozionu dhe si duhet, të të të njëri, me vepru dhe si duhet me përdor qenë në ti për me i kuptu atë që është edhe dhe vërtit. Allah në ndihmoft dhe Allah në ndihmoft.